Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ha jó együtt lenni Isten előtt. És jó, rátok nézni. Látni a közösséget egy szívvel, egy A mai napon a, fogunk beszélni a, a, arról, hogy a Szentlélek keresi a mennyasszonyát a fiúnak. Ez lesz a címe. Jobban van a, a történetnek az üzenete, amiről ma beszélni fogunk, de mielőtt nekiállok egy pár szóban, engedjétek meg, hogy imádkozzam. Mennyi, atyám, hálás szíve, jövök eléd, és köszönöm neked, hogy a te ígédet nekünk, hogy tanítson bennünket, és köszönöm, Uram, hogy ez hasznos a mi életünkben. Uram, kérlek téged, hogy áld meg az én szívem, az én gondolataim, az én számot, hogy Tudjam átadni azt az üzenetet, amit szeretnél a te gyermekeidnek, és legyen az áldás mindannyiunk életében. És kérek téged, hogy legyél itt velünk ma, nyisd meg a füleket, a szíveket, Uram, és tegyen minket a te kegyelmedbe. Áldalak és magasztalak Jézus nevében. Amen. A Bibliában, fel fogok olvasni a Bibliából az első Mózes, 24. részét. Ez egy kicsit hosszabb lesz, de majd fogunk vele jobban elmélyülni. Fogunk benne jobban elmélyülni. Szóval egy Mózes 24. rész. Így kezdődik. Ábrahám elmen, e, e, élelmedet korú öreg ember lett, és az úr mindennel megáldotta Ábrahámot. Egyszer azt mondta Ábrahám háza öreg szolgájának, aki mindenét kezelte, Tedd a kezed a csípőm alá, hadd eskesselek meg az Úrra, az ég és a föld istenére, hogy fiamnak nem a kánaániak leányai közül hozol feleséget, akik között lakom, hanem elmész házamba a rokonságomhoz, és onnan hozol feleséget a fiamnak, Izsáknak. De a szolga ezt mondta neki, hát ha az a leány nem akar követni engem erre a földre, akkor visszamegy, visszavigyem a fiadat arra a földre, ahonnan eljöttél. Ábrahám így szólt neki, őrizkedj attól, hogy oda visszavidd a fiamat. Az Úr, az égisten, aki kihozott engem atyám házából és sokonságom földjéről, aki beszélt velem és így esküdött meg nekem. <kül> a te utódaidnak adom ezt a földet. Ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hoz a fiamnak feleséget. Ha a leány nem akar követni téged, akkor mentes leszel a nekem tett eskü alól,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 A városon kívül megpihentette a tevéket egy kútnál este felé, amikor az asszonyok vizet meríteni jártak. Akkor ezt mondta, Uram, Ábrahámnak és az én Uram Istene, adj eredményt még ma, és mutasd meg hűségedet az én Uram Ábrahám iránt. Ideálok a forrás mellé, amikor a városbeli lányok kijönnek vizet meríteni. Legyen úgy, hogy ha azt mondom valamelyik lánynak, nyújtsd ide a korsodat, hadd Ő pedig azt mondja. Így áll, sőt, még a tevéidet is megitatom, akkor őt rendelted szolgádnak, Izsáknak, és ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségedet uram iránt. Még be sem fejezte szavait, már is jött Rebeka Korsóval a vállán. Ő élnak, Milká fiának volt a lánya, Milká pedig Ábrahám testvérének, Náhornak volt a felesége. A leány igen szép arcu volt, hajadon, akinek férfival még nem volt dolga. Lement a forráshoz, megtöltötte a korsóját, és feljött. Ekkor a szolga odafutott, és azt mondta, adj nekem egy kort vizet a korsódból. A lány így felelt, így áll uram, és gyorsan levette a korsóját a kezébe, és inni adott neki. Miután eleget adott neki inni, így szólt, „Tevénynek is merítek, míg eleget nem isznak. Sietve belöntötte a korsó vizet a vájuba, aztán ismét odafutott meríteni a forráshoz. Így merített valamennyi tevének. Az ember közben némán figyelte, hogy megtudja, szerencsésé tette-e útját az úr, vagy sem. Miután a tevék már eleget ittak, elővett a férfi egy fél sekel súlyú aranyfüggőt, és a leány kezére való két karpercet tíz arany súlyút, és ezt kérdezte, ki, kinek a leánya vagy? Mondd meg nekem, van-e számunkra éjszakára hely apátházánál. házánál? Ő azt felelte, Betuél lánya vagyok, milká akit ő náhornak szült. Azt is mondta neki, van nálunk bőven szalma is, abrak is, meg hely is van éjszakára. Akkor meghajolt, az, a férfi leborult az úr előtt, és ezt mondta. Állott az úr Ábrahámnak, az én uramnak istene, aki nem vonta meg hűségét, szeretetét uramtól. Az úr vezérelt engem ezen az úton, és az én uram testvérének házához. Ezután elszaladt a leány, és elmondta anyjának háza népének, hogy mi történt. Rebekának pedig volt egy lábán nevű bátja. Ez a lábán kiszaladt, ahhoz az emberhez, a forráshoz. Amikor látta a függőt és a huga kezénél lévő karpereceket, és meghallotta a hugának, Rebekának a beszédét, aki elmondta, hogy miről beszél vele az az ember, akkor oda ment ahhoz az emberhez, aki még mindig ott állt a tevék mellett a forrásnál, és így szólt: Jöjj be, áldott embere az úrnak, mit állsz idekint? Én már elkészítettem a házamat és a tevék helyét is. A férfi bement a házba lábán, meglevetette a tevékről a szerszámot, adott a tevéknek szalmát és abrakot, azután vizet hoztak, hogy megmossák a lábát, meg a vele levő emberek lábát is. Majd ennivalót tettek eléje, de ő így szólt. Nem eszem, amíg el nem mondom, a mondani valómat. Lábán így szólt. <coughs> Beszélj! Ő pedig ezt mondta, Ábrahám szolgája vagyok, az úr igen megáldotta az én uramat és meggazdagodott. Adott neki juhokat, szarvasmorhákat, morhákat, aranyat, szolgákat, szolgálókat, tevéket és szamarakat. Az uramnak a felesége sára. Ő szült fiút az én uramnak, aki neki adta mindenét. Engem pedig így esketett meg az uram. Ne védj fiamnak feleséget a kánaáni lányok közül, akiknek a földjén lakom, hanem menj el apám házához, és az én nemzetségemhez, és onnan hoz feleséget a fiamnak. És amikor azt mondta uramnak, Hát, ha az a leány nem akar, vele, nem akar követni engem, akkor így felelt nekem. Az Úr, akinek a színe előtt járok, elküldi majd angyalát veled, és szerencséssé teszi utadat, hogy feleséget hozas fiamnak az én nemzetségemből apám házából. Csak akkor mentesülsz a nekem tett eskő alól, ha elmész az én nemzetségemhez. Ha nem adják neked, akkor is mentesülsz a nekem tett alól. Amikor ma a forráshoz értem, ezt mondtam, Uram Ábrahámnak, az én uramnak istene, bárcsak szerencsését tenni utamat, amelyen járok. Ideálok a forrás mellé, legyen úgy, ahogyan azt mondom, valamelyik lánynak, aki kijön vizet meríteni, adj innom egy kis vizet a korsóból, és az ezt feleli nekem. Így áll, sőt még a tevéidnek ismerítek, az legyen az a leány, aki az úr az én uram fiának rendelt. Még be sem fejeztem, magamban a beszédet, már is jött Rebek a korsóval a vállán, lement a forráshoz és merített. Ezt mondtam neki, adj innom. Ő gyorsan levette a korsóját és így felelt, így áll, sőt még a tevéidet is megitatom. Ittam, ő a tevéket is megitatta. Azután megkérdeztem tőle, kinek a leánya vagy. Ő ezt mondta, annak a betújának a leánya vagyok, akit milkán szült náhornak. Ekkora függőt az orrába és a karpereceket a kezére tettem. Azután meghajoltam, leborultam az Úr előtt, és hádottam az Urat Ábrahánnak, az én Uramnak Istenét, aki a helyes úton vezérel engem, hogy az én Uram testvére leányát vigyem el feleségül a fiána. Most azért, ha meg akarjátok mutatni, hogy szeretitek Uramat, és hülyek vagytok hozzá, mondjátok meg ezt nekem. De ha nem, azt is mondjátok meg, mert az szerint fordulok jobbra, vagy balra. Lábán és Betuél így válaszolt, az úrtól indult ez a dolog, mi nem mondhatunk neked sem rosszat, sem jót. Itt van Rebeka, vidd és menj! Legyen urat fiának a felesége, ahogyan elvégezte az úr. Amikor meghallotta Ábrahám szolgája, a beszédüket földre borult az úr előtt. Azután a szolga ezüst és aranyékszereket, meg ruhákat vett elő, és Rebekának adta. Drága ajándékokat adott a bátyjának, és az anyjának is. Majd ettek és ittak az emberek együtt, akivel vele voltak, és ott töltötték az éjszakát. Amikor felkeltek reggel, így szólt. Bocsássatok el, uramhoz. A lány is és anyja azonban azt mondta. Hadd maradjon velünk a lány még tíz napig, azután elmehet. De ő így felett nekik. Ne tartsatok vissza, hiszen az úr szerencsésé tette utamat. Bocsássatok el, had menjek uramhoz. Azok ezt mondták. Hívjuk ide a lányt, és kérdezzük meg őt magát. Oda hívták Rebekát és azt kérdezték tőle, elmész -e ezzel az emberrel, ő azt felelte, elmegyek. Elbocsátották tehát húkat, Rebekát és a dajkáját, meg Ábrahám szolgáját embereivel együtt. Megáldották Rebekát, és ezt mondták neki, húgunk, legyen utódait száma ezerszer tízezer. Vegye birtokba utódod ellenségei városát. Azután fölkelt Rebeka, és szolgálói felültek a tevékre, és követték azt a férfi. Így vitt el a szolga Rebekát, és elment. Izsák éppen megérkezett a Lahajrói kútról, mert délvidéken lakott. Este felé kiment Izsák imádkozni a mezőre, amint föltekintett, látta, hogy a tevék közelednek. Rebeka is föltekintett, és meglátta Izsákot. Akkor leszállt a tevékről, a tevéről, és azt kérdezte a szolgától. Ki az a férfi, aki szembe jön velünk a mezőn? A szolga így felelt, ő az én uram. Akkor Rebeka fájtlat vett elő, és eltakarta magát. A szolga pedig elbeszélte Izsáknak mindazt, amit végzett. Izsák ekkor bevezette Rebekát anyjának, sárának a sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után. Nem egy rövid történet, amint hallhattuk, és egy nagyon érdekes eseménynek voltunk szemtanúi. Ábrahám egy nagyon speciális helyzetben volt, hiszen élelmedetkorú öreg volt, és egyedül maradt, hiszen láthattuk az előző részben, hogy a feleséggel sára meghalt és egy olyan helyzetben állt, hogy volt Istentől egy ígérete az ő fiának és Ábrahámnak is, és még egyelőre ennek az elindulását nem látta. És ő fohászkodott Istenhez, hogy mi módon kellene ennek a helyzetnek megjelenni az életében, és ekkor jött az, hogy Ábrahám az ő szülőföldjéről keresett fiának feleséget. A mai világban a párválasztás keresése nagyon erőteljesen megváltozott, hogyha körbenézünk. Azt tapasztalhatjuk, hogy most már a hölgyek, a nők udvarolnak a férfiaknak. Ez rendelenes, én szerintem. Nagyon, nagy bonyodalmakkal keresgetik egymást a fiatalok, és hosszan várva jutnak el a végső döntésre, a házasodásra. Sajnos bonyolult és ideges tortúra a készülődés az esküvő előtt. Ugye a ruhát ki kell választani, fel kell próbálni, egy virágot kell rendelni, a helyet ki kell választani, meghívókat kell készíteni, tortát, ételeket, stb. Ugye ez mostanában egy elég drága és egy elég komplikált dolog. Pedig az eredeti terv az az, hogy, hogy ezek a... Egy boldog és meghitt pillanatoknak kellene, hogy le legyenek. Ábrahám esetében mi történt? Ábrahám megöregedett és egyedül maradt, és feleséget keresett fiának, Izsáknak, mivel Izsák még nőtlen volt. Bár 40 éves, 40. évét töltötte, de még nőtlen volt. Az ígéret beteljesüléséhez elengedhetetlen, hogy Izsáknak ugye felesége és gyermekei legyenek. Ábrahám gazdagságát leírja a történet, ahogy olvastuk, ugye volt rengeteg marhája, lova, aranyjelzüstje, stb. Isten gondoskodik az ígérete szerint az övéiről, tehát nem hagyta Ábrahámot kétségek közül, hogy ő miből fogja megoldani az esküvőt, az életét, a jövőjét, hanem Isten gondoskodott arról, hogy legyen vagyona, legyen gazdagsága. Ha megnézzük magát a történetet, ugye nem arról szól, hogy Izsák fogja a motyóját, elmegy, buliba, elmegy különböző városokba, megpróbálja az életét, és keres magának egy párt, hanem, hanem ebben az időszakban, Izsák, vagy ebben a folyamatban, történetben, egy passzív szereplő. Hite és bizodalma játszik nagy fontos szerepet, apja felé tanúsított tisztelete és szeretettel lenyűgöző, hiszen bízik Ábrahámban, bízik az ő bölcsességében, az ő hitében. És... A történetben Ábrahám ezt az ügyet a legjobb emberére bízta az öreg szolgájára. Milyen is volt ez a szolga? Olyan, aki mindent kezelt Ábrahámnak, a vagyonát, az állatait, a rokonságot, a fuvaroztatást, a logisztikát, mindent, mindent ez a szolga kezelt. Tehát egy megbízható, egy hűséges, engedelmes, jóítőlőképességű, tapasztal kegyes szolgáról van szó. Ennek a szolgának ünnepélyes esküt kellett tennie az Úr előtt, hogy nem vesz feleséget Izsáknak, hanem náhor élő családjából választ. Ábrahám meghagyta szolgálynak, hogy Izsákot nem viheti el arra a földre. Jóhiszemű volt Izsák, és nagyon befolyásolható az ő szíve, és Ábrahám féltette, hogy a Bibliából idézve éljek a rossz társasági jóárkölcs megrontója. hát ha ő elkerül egy olyan helyre, ahol megtetszik neki egy lány, egy nő, és ő mondjuk nem Isten félő, nem Isten útját választva, de mégis megtetszik a szépsége, és abból csak bonyodalmak lettek volna, és ettől féltette Ábrahám izsákot. És azt mondta ennek a szolgának, hogy amennyiben nem találott olyan lányt, otthonában mentesül az eskü alól. A szolgára rákérdezett a dologra, hogy biztosan lesz nekünk ebből a projektből egy feleség, egy menyasszony, egy, egy igazi. És Ábrahám uh, biztatta a szolgáját, hogy Isten sikerre viszi ezt a küldetést. Mert azt mondta, hogy az Úr, az Egek Istene elbocsátja az ő angyalát előtte. Tehát biztatta a szolgáját, hogy minden rendben lesz, hiszen Isten megígérte mi is volt az eskü? Különleges uh, körülmények esetén a zsidók sajátos módon tettek esküt. Aki a csípő alá tett, kézzel tett esküt, az ezzel fejezte ki, hogy a másik fél hatalma alá veti magát. Tehát egy alárendeltségi, egy alázatossági, egy uh, szeretetteljes, de mégis egy uh, kötelezettséggel járó uh, szokás volt. Ezután a szolga, ami az esküt megtette és bízott abban, amit Isten mondott, amit Ábrahám kért tőle, és hogy sikerre jár, ezután a szolga 10 tevét kiválasztott magának és vele az esetleg visszatérő násznépnek. A jövendőbeli feleségnek és a rokonok részére készült ajándékkal is ellátta a tevéket, tehát azokat is felmálházta, és, és így indult el a hosszú útra, háránba. A falakon kívül állt meg, ugye ezt olvastuk, hogy azon a kútnál, ahol az asszonyok esténként kiártak vizet hordani. Igazi, szorongó várakozás ideje volt ez, hiszen szolva nem tudta, hogy mi lesz. Mivel nem csak gazdája számára, hanem a jövő nemzedék számára is fontos, kimenetelül lehetett ez a döntés. Ki az a hölgy? Honnan fogom én megismerni? Vajon honnan fogom én tudni, hogy melyik lesz az, aki az igazi? És akkor felmerült a kérdés, hogy hogyan válasszon bölcsen. Ugye abba a környezetben, ahova elment az a szolga, az számára egy idegen környezet volt, és nem ismerte teljesen azokat az embereket, az ottani szokásokat, azt a helyszínt. Ezután visszagondolt Ábrahám szavaira, ahogy angyal fog előtte járni ez ügyben, és akkor imádkozni kezdett. Ugye a legjobb dolog, amit tehetünk, ezt hallottuk múlt vasárnap is, hogy az ima, az nagyon sok mindenben előre viszi az embert. A házasságban is ugye az imádkozás, közös imádkozás, az, az áldással jár az életünkben. Ha nehéz helyzetbe kerülünk, ha bölcs döntéseket kell hozni, ha, ha kérdéseink vannak, akkor az ima az, ami segít nekünk, és ezzel tudunk kommunikálni a mi Istenünkkel, és ad nekünk választ. Tehát imádkozni kezdett, hogy a lány tegyen neki valamilyen szívességet. Besen fejezte az imádkozást, micsoda dolog, nem? Gyors válasz rögtön. Besen fejezte az imádkozást, már választ kapott, mert jött a lány és szolgált, de még a tevéknek is. Ez olyan szolgálat volt egyébként, ez a teveitatás, amelyet a fejedelmek lányai tettek meg az atyuk nyájának, tehát még a fejedelmek lányai is képesek voltak megtenni, tehát ez ennek valami jelentősége volt. Ez volt az igazi jel. Ráadásul felettébb szép ábrázatú, ugye azt írja az ige, tehát nem is egy akármilyen hölgyről van szó, hanem egy dekoratív, csinos, fiatal lány, aki uh, szívélyes, energikus, tevékeny természetről tanúskodik. Tehát megy, fut, jön, vízhoz, hoz, önt. Tehát nem sajnálta az energiáját, nem sajnálta az idejét, sem az erejét, hanem szolgált annak az idegennek, annak a szolgának, akit ő nem ismert. Mikor pedig kiderült, hogy kinek a lánya, ugye meghajtotta magát, és imádta az urat a szolga. Ezek után megkérdezte a lányt, hogy kaphat-e szállást, köszön köszönetében kihallatszik, hogy Ábrahámmal van, van kapcsolata. Ekkor a lány hazaérő elmeséli, hogy mi történt. Lábán el is yetett, ugye a szolgának, és invitálta a házába. Valószínűleg ez a szolga eliézer el el el volt, amit korábani fejezetekben olvashattunk. Nem akart addig menni amíg el nem, nem akart addig enni, ott a házban, ugye, amíg el nem mondhatta, hogy mi is történik. Elmondta, erre a család elfogadta azt a történetet, amit hallottak, hogy mindez Istentől van. Hiszen ez egy csoda, egy jel, hogy az ember kér, nem is fejezi be a gondolatát, és már válaszol, és minden úgy történik, ahogy, ahogy kérte a szolga. Tehát ez így véletlenszerűen kizárt dolog, hogy megtörténhetett volna. És odaadták Rebekát. Ezután megkérdezték Rebekát is, hogy azért mi szülők oké, okay, azt mondjuk, hogy Istentől van és menjél, de te Rebeka, te mit mondasz? És azután ugye egy személyes válasz kapott ez a szolga, és uh, aki hit, ugye, hogy mindez Istentől van, Rebeka azt mondta, hogy elmegyek. Tehát igent mondott. Ekkor a szolga nagy izgalommal indult hazarebekával, mondván, hogy milyen boldog lesz az ő ura. Ugye, meg volt a lány, megtaláltuk, szép is, ügyes is, energikus is, szereti az urat, olyan családból származik. Tehát minden úgy volt, ahogy annak lennie kell, ahogy azt Ábrahám kérte, így, ahogy, ahogy ezt Isten ígérte. Izák a nyáj őre, ugye hazamegy, apja sátrához, és kimegy a mezőre, hogy ott várja a szolgát. felnéz, ugye imádkozott, felnézett és látta a tevéket, és Rebekát is. Rebeka is felnézett, és meglátja Izsákat. Odaérve a szolga, elmondja Izsáknak, hogy mi történt. Ekkor Izsák Rebekát bevitte az anyja hátrába, elvitte feleségül, elvette feleségül, majd szerette később őt. Ezután megvigasztalódik Izsák az anyja halála után. Izsákot Isten nagyon megtisztelte azzal, hogy azon nép örökösévé tette, amely által megáldja az egész világot. Ez egy gyönyörű kép a családi boldogságról, amelyből ez a frígy fakad. Óriási különbség, ha megnézzük, Izsák és korunk ifjúságának a magatartása között. Óriási különbség van, hogy Izsák, hogy viszonyult ehhez a helyzethez, és a mai fiatalok hogy viszonyulnak. Ugye Izsák elfogadta 40 évesen az apja keresztény bölcs döntését. A fiatalok nagyon sokszor úgy érzik ma, hogy a döntéseik csak rájuk tartoznak, és ebben sem Istennek, sem a szülőnek nincs beleszólása. Nem tudom, hogy ismerőse. <gül> Na, milyen csak külföldön van. <gül> <gül> Úgy gondolják, hogy gyermekfejjel is tudnak szüleik segítsége nélkül felelősségteljes és jó döntéseket hozni, és válaszokat választ adni maguknak, és jól választani. A házasságban eltöltött néhány év szerint elég ahhoz, hogy megmutassa tévedéseinket, de gyakran túl késő megakadályozni a káros következményeket. Tehát egy rossz döntés, az sajnos befolyásolja az egész életünket. A bölcsesség és az önuralom hiánya az, ami elhamarkodott döntéshez vezet, és addig súlyosbítja a bajt, amíg a házasság keserves igává lesz. Sokan így rombolják szét ebben az életben a boldogságokat és az eljövendő életben való reménységüket. Van előttem egy kép, amit hallottam még annak idején egy ifjúsági órán, hogy egy vajos kenyeret, meg egy lekváros kenyeret, hogyha a mekkent felével összeteszed, és utána szétválasztod, mindegyikből marad egy kicsi a másikban, másikon. És onnantól fogva már nem lesz többé ugyanaz. Tehát én, amikor összeforrasztom az én szívemet, azzal a választotta akivel együtt akarok élni, és én utána elválok tőle, egy kicsi marad bennem. És ezt megteszem még egyszer, megteszem még egyszer, meg még egyszer, annyiszor, Törik, annyiszor szakad, annyiszor kevesebb vagyok, és a végén azt veszem észre, hogy kiégtem, hogy fáj, hogy kevesebb vagyok, és üres az életem, és nincs értelme, és csak, és csak bánakodok, neheztelek, keserű vagyok, és depressziós, és elkezdek egyre jobban elsüllyedni abban a sajonyúságban, abban a fájdalomban, ami ettől eredményeződik. Ha van valamilyen téma, amit alaposan át kell gondolni, én azt gondolom, és tapasztalt idősebbektől való tanítás kell a Biblia tanácsa szerint, akkor az a házasság. Az egyik legfontosabb döntés, amit nagyon-nagyon-nagyon végig kell gondolni. Hiszen reményeim szerint én úgy gondolom, hogy ezen a földön egyszer döntünk, remélem, reményeim szerint egyszer döntünk, és akkor nagyon jól. Nézzük meg gyakorlatban két pontot, hogy én, mint kereső, akik keresem a férjemet vagy a feleségemet, tehát ifjú titánként, tele vagyok energiával, tele vagyok dinamikával, tele vagyok élettel, elértem azt a kort, hogy kész vagyok arra, hogy házasodjak, akkor mik azok, amik nagyon fontosak ahhoz, hogy én az igazit, hogy azt, akit Isten mellém rendel, azt megtaláljam. Nagyon fontos a bizalom, a szülők felé, és az Isten felé. Hiszen ha nincsen meg a bizalma, nem tudok velük beszélgetni, nem tudom az ő tapasztalataikat megkérdezni, és Istentől nem tudok tanácsot kérni, viszont ha ezek megvannak, akkor az biztos, hogy Isten olyan embert rendel mellém az ő segítségükkel, amiből tuti házasság lesz. Tehát bíznom kell a szüleim keresztény szeretetében és bölcsességében, Isten tervében és igéjében. A feleséget, férjet, ugye Isten választja ki, és mit mond az ő igényében? hogy adok hozzá segítő társat, hozzá illő segítő társat. Tehát Isten a legjobbat akarja adni. Azt, aki, amikor reggel felkelsz, és kicsit büdi a szád, akkor is szeretni fog. Amikor hazamész munkából, ledobod a bakancsodat, és kossz az szívesen kimossa. Amikor tiszta vagy és szereted, akkor is szeret. Tehát jóban, rosszban, ahogy szokták fogalmazni ma. Tehát egy olyan társat szeretne, aki, hogyha beteg vagy, aki, hogyha rosszul mennek a dolgok, ha jól mennek a dolgok, mellette, áll hűséggel, igazsággal és szeretetben. És ez az igazi, amit Isten akar. És mi az, amit még Isten szeretne a mi életünkben, amit akar a mi életünkben? Hogy Isten népének családjából való legyen. Azaz, ahogy az Ige mondja a kettő korintusban, hogy nem jó a Ne legyetek hitetlenekkel, kell másigában így fogalmaz pontosan, de ennek is van ugye két megközelítése. Az egyik az, amikor én ugye keresem, mint fiatalként, és uh, Istenfélő ember, ugye nem kötheti össze magát uh, veszélytelenül azzal, aki nem féli az Istent. Vajon, ugye úgy fogalmaz Ámosz, hogy vajon járhatnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? Szerintem meddő dolog, mert hogyha én szeretem Istent, és én az ő tanítása szerint szeretném nevelni később a gyermekeimet, a párom pedig nem szereti az Istent, és ő a bulit szereti, a nyitott házasságot szereti, a pénzköltést szereti, és a világi dolgokat szereti, akkor nem fogunk tudni dülőre jutni a magunk céljaiban, ízléseinkben, mert ő szereti a miniszoknyát, Én szeretném, ha kevésbé öltözne úgy, most férfiként beszélek. Illetve, hogyha én a gyermekemet szeretném óvni azoktól a külső hatásoktól, amelyek érhetik, és bajba sodorhatják, ő pedig azt mondja, persze, menjél be, meg rúgjál be, mert az tök jó buli, és akkor a havárjaid is majd elfogadnak, aztán ki tudja, lehet, hogy nem is kerül haza többet. Szóval ezektől a dolgoktól szeretné Isten megmenteni minket, és ajánlja, tanítja, mondja, hogy nem jó ez így. A másik az, amikor már menet közben kerültél ilyen helyzetben, ugye összeházasodtok, megtérés előtt, ugye mind a ketten vagytok egy bizonyos szinten, az, aki még nem tért meg korábban, úgy lépett házasságra, aztán megtérése még inkább, ugye, a, hogy mondjam, társairánti hűségre szólítja. Tehát amikor, összeházasodtatok, még nem találkoztatok Istennel, majd az egyik fél találkozik Istennel, valamelyik, vagy a férfi, vagy a nő. És Isten egy olyan indulatot helyez az ő szívébe, hogy hűségre szólítja. Hogy azt mondja, hogy ne hagyd el, hanem ragaszkodj hozzá, szeresd őt, és adj bele mindent, hogy ő megtapasztalhassa a te életen keresztül is, hogy milyen az Istennel való együttélés. Bármennyire is különbözik a vallási meggyőződés, elválni nem kell, de nagy nehézségekkel jár, viszont párosulhat megtéréssel. A házassági kapcsolatok boldogsága és sikere a házas felek egységén múlik. Azt mondja az ige, hogy egységben van az erő. Ha én gondolok valamit, és a feleségem más gondol, bizonyos területeken rendben van. Nem szeretem a tökfőzeléket, szereti a tökfőzeléket. Eddig semmi gond. Ugye ilyenek vannak azért. De az, hogyha... Ha Merőben másképp akarjuk irányítani az életünket, mert ő nem akar gyermeket, én szeretnék gyermeket, ő hajókon akar dolgozni, én szeretnék valahol földműves lenni. Ugye akkor ezek a dolgok már nem mennek annélkül, ha nem vagyunk egységben, ha nem alkalmazkodunk, ha nincs rugalmasság, ugye ezek szétveszítik a házasságot. A hívő és a hitetlen között alapvető a különbség ízlésben, hajlamban és célban. Két különböző urat szolgálni, akik között nem lehet őszhang. Nem lehet két urat szolgálni. Ezért azt mondom, hogy a hasonló, a hasonlónak örül. Itt nem a melegekről van szó, félre ne értsék, hanem arról van szó, hogy én keresem az urat, akkor egy olyan feleségem lesz, Isten akaratából, aki szintén keresi az urat. És nekem milyen adatot, hála jó Istennek, dicsőség neki. Tudni, hogy a szerelem tudni kell, hogy a szerelem nem elég. Tehát az, amikor Isten szeretne kirendelni számodra, akkor fontos az, hogy, fontos az, hogy egy legyen a cél, azonos ízléssel. És ugye, ahogy néztük, Izsák esetében is megjött az igazi, már bocsánat, hogy így fogalmazok, de meglett az, aki Isten rendelt számára, és olyan feleséget, egy olyan mennyasszonyt hozott Izsák életébe, aki szép arcu volt, gyönyörű, tehetséges, szorgalmas, Tehát, megismerkedtek, és utána jött a szerelem. Tehát szerette Izsák azt, amit Istentől kapott. És a másik aspektus az, amikor ugye szülő vagy, és hát mit tudsz tenni a gyermekednek, gyermekedért? Imádkozás a gyermekekért már a kezdeti stádiumban nagyon hasznos. Beszéltünk az imádkozás fontosságáról. Én, ha tehetem, már most imádkozok mind a Hannának, mind a kis bencének azért a pályáért, akit Isten kirendel számára, hogy legyen meg, hogy növekedjen fel egészségben, és a tiszta szerelem ámennyében találkozzanak. Nem baj, ha a gyermek mondjuk már négy hónapos, vagy tizenkét éves, soha nem, soha nincs korán ahhoz, hogy imádkozzunk a gyermekeink jövőjéért. Ha már most imádkozol, hogy Isten a legjobbat adja mellé, aki szeretni, segíteni, óvni és bátorítani fogja őt, mind a maguk, mind az Istenben élt közös életükben, az csak hasznos neki, az áldás neki. A szülők neveszítsék szem elől. A gyermekeik jövőbeli boldogsága iránti feles, felelősségüket. Ugye Izsák azért tisztelte atya ítélőképességét, mert a mindennapi élete tanúsította, hogy tekintéje nem önző vagy önkényeskedő irányítást jelent, hanem szeretetre épül a jólétüket és boldogságukat tartva szem előtt. De nagyon fontos az, hogy én szülőként hogyan élem meg a gyermekem előtt ezt az egészet. Az apák is anyák segítség gyermekeiket, szeressék Isten kegyelmének segítségével. Példamutatásuk által születésüktől kezdve úgy neveljék a gyermeket, hogy jellemük tiszta és nemes legyen. A jó és az igaz gond, ö, dolgokhoz vonzódjanak. Ez nagyon fontos. Az igazság szeretete, a jó, jóhoz való ö, vonzódás. Az, hogy ö, ugye szokták motiválni egymást, úgy a fiatalok, hogy á, gyenge vagy, ha nem csinálod meg, á, ilyen vagy á, olyan vagy. És mindig húzzák, próbálják rosszba belevinni. De ha én ö, azt tanultam és azt láttam a szüleimtől, hogy igenis lehet nemet mondani a butaságnak, lehet. Ö, önálló döntést hoznom, és attól én nem szégyenülök meg, mert én azt mondom, hogy nem ütöm be annak az autónak az ablakját, vagy nem próbálom ki ezt, vagy nem csinálom azt, attól én még nem leszek kevesebb, és ha ő ezt látja otthon, és stabil közegből neve, stabil közegben nevelkedik, akkor ő nem fog olyan életet élni. Ezért plántálni kell korán az igazság, tisztaság és a józönság szeretetét a lelkükben, és akkor a fiatalok azt a társaságot fogják keresni, akikben megvannak ezek a jellemv ez törvényszerű. Az igazi szeretet nem esőszent. Az igazi szeretet különbözik az ösztönöstől, pláne ha kemény próbák érik. Ugye az az igazi szeretet, amit mi Istentől kapunk, az kitartó lesz a nehézségek idején is. Ha az én gyermekem bármilyen, vagy bár, bármi eh, problémát is okoz az ő életében mellett állok segíteni fogom és olyan dolgokat is képes leszek megtenni, amit egyébként önmagamtól nem tudnék, és azt mondanám, hogy én ezt nem, ezt nem vállalom, ezt nem csinálom ebben nem segítek ugye ezek nehéz dolgok a fiatalok a saját szülői házban való becsületes kötelesség teljesítéssel készülnek fel a saját családi életükre ez így van tehát otthon amit látnak és amit hallanak, amit tapasztalnak, azt viszik magukkal. És azokat az értékeket, azokat az áldásokat fogják tudni ö, érvényesíteni az ő következő családjukban, a feleségükkel és az ő gyermekeikkel. És így tovább, és így tovább, és így tovább. Gyakorolják az önmegtartóztatást, és tanúsítsanak kedvességet, udvariasságot és keresztény együttérzést. Így a szeretet melege nem hűl ki a szívekben, és aki ilyen családból kerülve lesz családfő, tudja majd, hogy hogyan segítse elő annak a boldogságát, aki egy életre társul választ. Így a házasság ahelyett, hogy szeretet végét jelenteni, annak a kezdete lesz. És van egy meglepetés ebben az egész történetben, Ábrahám és Izsák helyzetében. Ami szerintem nagyon izgalmas. És szerintem ez a gyújtóforrás és ez a befejezés, ez adja meg a státuszát. Mivel Rebeka, amikor igen mondott, de inkább nem is ez, hanem mi van, ha én azt állítom nektek, hogy az a szolga, az a Szent Lélek. Az Atya elküldi, hogy keresse meg Mennyasszonyát az Ő fiának, és képzeljétek el, hogy hozzánk jön a Szent Lélek. Tehát mi vagyunk azok a Mennyasszonyok, akikhez küldi az Atya az Ő Szent lelkét, És eljön és megkérdez minket. És amellett, hogy hozzánk jön, és ránk gondol, és úgy, úgy indul útnak, nem jön üres kézzel, hanem ajándékot hoz. És amit felkínál, hogy a miénk lehet, az az ajándék nem akármi. A legnagyobb, a legjobb, a legcsodálatosabb, és a legszebb, ami történhet velünk, hiszen nem más, mint maga Jézus Krisztus. Felajánlja, hogy gyere, és legyél az én urannak, a fiának, a mennyasszonya. Tehát az ajándék, az maga Jézus Krisztus, Isten fia. Mi hozzánk jön a Szent Lélek, a szolga, hogy meghívjon. És meghív minket erre a kapcsolatra. És az a kérdés hogy mit válaszolsz a Szent lélek. Azt mondod, hogy igen, elmegyek, veled leszek, akarlak, vagy azt, hogy nem. Rebeka, amikor igent mondott, azt olvasjuk, hogy a szolga az úton végig kísérte, amíg a vőlegényhez nem értek. Tehát nem kell félnünk ezen az úton, amikor mi igent mondunk a mi úrunknak, mert a szentlélek. Az úton végig vezet, amíg nem találkozunk a fiúval, ami vőlegényünk el Jézus Krisztussal. Az mondhatnám úgy is, hogy a szentlélek mint egy pecsét velem marad, és segítve kísér az úton még nem találkozok Jézussal. A kérdés már csak az, hogy én mit válaszolok, és hogyha van a szívedben, egy döntés, vagy van a szívedben egy vágyakozás, vagy te szeretnél ma, vagy szeretnél Istennel találkozni, szeretnél az ő fiával találkozni, akkor én biztatlak, hogy mondjál igent. Mert ahogy megígérte Isten Ábrahámnak, az az ígéret vonatkozik ránk is, hiszen beoltatunk az ő családfájába ezzel, és gondoskodik az életünkről, Végig az úton. A harcainkat nem kell egyedül megharcolni. Nem kell vezetés nélkül mennünk, bolyonganunk, hanem lesz vezetés a mi életünkben. És a végén a cél, hogy ott leszünk a menyegzőn, és találkozunk, ami megváltunk a Jézus Krisztussal, és a mi úrunkkal, Istenünkkel. És én azt kívánom, hogy legyen boldog és Istentől gazdagon megáldott élete mindenkinek. Ámen.